35. Ha belátod, hogy valamit meg kell tenned, tedd meg, és ne kerüld azt, hogy cselekvés közben lássanak még akkor sem, ha a meg egészen más véleményt alkott majd az ügyről. Ha ugyanis nem helyesen cselekednél, akkor magát a tetted kerüld el, de ha helyesen teszel, akkor mit félsz az igazságtalan támadásoktól?